EA.puntxueus ba agerkari digitalak Euskal Herriko garapen sozioekonomikoari buruzko informazioak biltzen ditu Euskal Herria oso tasunean hartuz. Euskalegiaren nazio garapenarekin lotutako gogo eta eremu izan nahi baitu bea puntu eus agerkariak gaindegiako imanoles naolak esplikatu daukun bezala. Lurralde bakoitzeko errealidades sozioekonomikoa, handertatzen den aktualidadeak, handertatzen diren albisteak, askotan ez dira igaten beste lurraldetara. Horek zer esan edu, ba, Euskalaz solik irakustzienduenak behar bada, baduela nola alako ezagutza ba, lapurdin edo Nafarroan gertatzen denari buruz, baina altiz ba, frantsesez edo gaztreta solik irakurtzen duenari ba, etzaiola eltzen beste lurraldetako errealitatea. Ordu nolabaitere batetik, horixe jaso nahi dugu, alta beharada atorrenak topatuko du lurralde dezberdinetan sortzen diren, aktualitatea sozioekonomikoak sortzen dituen gaiak e, jasota aurkituko ditu, eta beste alde batetik, nolabaitere horrekin e, batera Ba, Euskal Herriaren garapen nazio gisa, eh, herri gisa, garatzeko ekonomia eta gizarte arloan dauden eh, gogoetarako eta ezta bai darako hau zien inguruko eh, ba, bueno, ba, bestelako eh, materialak bai elkarrizketak, bai iritzi artikuluak ere izango ditu. Eta datu base bat presentatzeaz baino gehiago berriak trukatzea du ere helburu bea Euskal Adibideak emaiten dizkigu imanoles naolak. Albistea bera. Eurak, e, esate baterako, zuberoan e, sortu dela garapen edo herri elkargoaren inguruan egitasmo berri bat. Eta hori, e, Euskaraz irakurtzen estuenari ezagutzera ematea ere garrantzitsua da, bereziki Euskal Herrian eta alderantziz, ba, berbada Euskaraz eta frantxesez ematea be, ba, ipar Euskal Herrian ego aldean gertatzen denare garrantzitsua. Haizu zen ere, guretzat, harreta berezia dakar azaltzeak edo e, e, biltzeak, rural de gertatzen dien aktualitate sozioekonomikoa hori eta iturri bakarretik ematea e, gure irakurleari. Bea, e, bera atari bada eta atari hartan biltzen ditugu batetik bai albisteak, guk geukeko isten ditugun albisteak eta bai bestetik, no daite ere edabide desberrinetan sortzen diren edo eskaintzen diren e, albisteak Nori susentzen duten agerkari digitala galdegin diogu ere gaindegiako arduradunari. Ekonomia da kesertearloani implikatuta da biztan personentzate egiten dugun lasterbide bada, ai euskal herri soko rete eguneroko e, jario hori, ba, modu erraz eta e, bizkor batean eskuratu dezan eza. Beraz gure aldetik badira, ba, ba, profesionalak biztan denez eta bereziki gazteak, gazteek e, ardura hartu dezaten ba gaurko Euskal Herriaz eta bereziki gaurkoa ezagutuz bi harkoan ere pentsa dezaten. bea.eus internet elbidean ezagutzen ahalko dituzue beraz Euskalerriko garapen sozioekonomikoari buruzko datugusiak eta Twitterren a bildua azpiko magratsoa ba eus elbidean arpidetu zaitezkete eguneeroko informazioak eskuratzeko.